До потрібної станції можна було дістатися лише одним тунелем. Вагони ходили ним в обидва боки. Після акту саботажу в трубі побільшало охорони. Насуплені чоловіки і жінки з пістолетами і газовими гранатами походжали вагонами. Район, де жила Лілі, навіть не мав звичних виказівників про кінцеву станцію Атерпол. Наче у Всесвіті було лише два місця – і Ніс Шеллоус, і будь-що інше. Офіційна статистика стверджувала, що тут живуть і працюють 6 тисяч душ, але вийшовши зі станції, де від приголомшено в кляк. Головний прохід був зі старого каменю, поверх якого нанесли прозорий герметик. Десятки дрібних аварій залишили на ньому помітні білі шрами. По рампах з рівня на рівень чоловіки і жінки рухалися пішки або на електромобілях. Більшість ігнорувала хлопця про те, де хто зупинявся і вдивлявся. Вони помічали, що він не місцевий, одяги-рухи видавали не тутешнього. Майже хвилину хлопець простояв в центрі коридору. Руки в кишенях, пальці обхоплюють ручний термінал. Позад нього м'який сигнал зворотнього вагону по приятельському запрошував. Заходь вже, їдь звідси. Це тупо. Він би так і зробив. Розвернувся б, сів у вагон і поїхав назад, не затримуючись тут ані на хвилину. Але ж Лілі. Девід насупився, струснув головою і почимчикував коридором, без причини тримаючись лівого боку. Горло стискало і відчувався дискомфорт. Хотілося відлити. За 20 метрів від кіоску оренди мобілів і моніторів, налаштованих на новиннєві канали, помітив невеличкий ресторанчик і увійшов до середини. Жінка за шинквасом могла бути белтуркою, Тонка статура, велика голова. Вона підняла підборіддя і кивнула в бік півдесятка покоцених литих пластикових столів. «Сідай, де бачиш!» Жінка звернулася до Девіда з густим акцентом, котрий не піддавався ідентифікації. Девід не зрушив з місця, набираючись сміливості. Нарешті жінка підняла брови. Він дістав з кишені термінал і простягнув їй. Там був стоп-кадр з повідомленням від Лілі. Якість не найкраще, проте обриси обличчя були чіткими, її рот не викривлено вимовлянням слів. «Я шукаю її», – озвався нарешті парубок. «Це мало звучати лаконічно, майже обурено. Ви її знаєте?» Очі продавчині опустилися, і вона знизала плечима. «Не знати її. Хочеш лишатися, маєш замовити, що завгодно». «Її ім'я Лілі». Вона підняла брови. Девід відчув, як дощік приливає тепло. «Ви не знаєте, де я можу її знайти?» «Не тут», – порадила нібито Белтерка. Парубок запхав термінал назад до кишені і вийшов. Це був ідіотський план. Ходити довкола станції і запитувати випадкових людей – це було тупо і принизливо. Але це заради Лілі, тож він має це зробити. Минула година порожніх поглядів, знизувань плечима і зростаючого відчуття, що всі, до кого він звертався, дратувалися від його запитань. Коли повернувся вагон, він так нічого і не досяг. Наодинці умостився на відлиту з пластику лаву. Монітор змінив картинку. Симпатична дівчина робила наголос, чи не на кожному слові. «Найкращі історії діки Адалай» Девід огледів вагон з нечисленними пасажирами і дійшов висновку, що відео запустилося саме для нього. Ось ким його вважала система рекламних оголошень. Він стурбований. Вони все знали. Дістав ручний термінал. Ще один запит на з'єднання. Лілі не відповіла. Він увімкнув записане повідомлення з притишеним звуком. «Мені потрібна допомога, розумієш? Не кажи гадчеві». Проте більше нікому казати. По обідній час хлопець провів, розгрібаючи дані, шокований тим, як сильно він дозволив собі відстати. Пройшовся по числах та кореляціях, поверхнево і зневажливо співставив дані з очікуваними. Досвід? Йому потрібен додатковий час. Потурбуватися про все. Якщо він занадто відстане, пан Оке помітить». Якщо призначений повний аудит, тоді випливе додаткова робота на гадча і капець. Він коливався чи не попросити про послугу Степпана, але його розум постійно повертався до Лілі і похмурих хмурих облич Інні з Хтось має знати, де вона, хто вона. Він повинен працювати. Перша година перегляду й обробки даних далася немов важка фізична праця, але поступово його мозок увійшов у ритм. Він розібрався зі статистичними надходженнями, вивів кореляції, звів усе до великої таблиці, поставив у чергу на метааналіз і нарешті зміг видихнути з полегкістю. Від каталітичних сумішей віяло домівкою більше, ніж від власне домівки, бо тут він тримав все під контролем. Через комфорт, робочу концентрацію, виснаження, він впав у щось на кшталт трансу. Він не відчував перебігу часу. Наприкінці робочого дня перестав відрізняти хвилини від годин. Все здавалося можливим. Він навіть не подумав перевірити ручний термінал, аж поки майже дістався квартири. Там було чотири нових повідомлення і жодного від Лілі. Спочатку йшло повідомлення про коригування розкладу лабораторних робіт. Потім два пости з ігрового форуму, на який він був підписаний, хоча більше майже не грав. Останній від Центрального відділу освіти в Салтоні – Верхній університет. Він відкрив його, і голова зробилася легкою, немов повітряна кулька. Хлопець увійшов у вітальню. Його матір і батько сиділи перед монітором на віддаленні одне від іншого. Навіть їхні коліна не торкалися. З екрану щиро вишкірявся якийсь дідуган. «Марсіянський проект – це єдина найамбітніша спроба в історії людства. Наш святий обов'язок побачити, що загроза землі...» «Які новини?» – поцікавився батько. Девід підняв ручний термінал так, наче цього пояснення було досить. А коли вони не зрозуміли, – заговорив. Власний голос лунав, наче звіддаля. «Призначення на практику прийшло», – пояснив він. «Я йду в розробку». Батько щось вигукнув і скочив на рівні так різко, що ледь не перекинув диван. Татові руки обвили його і підняли до стелі, а мама вибухнула щасливими слізьми. Девід подумав лише, а чи щасливий він сам. Після новини змінилося все і нічого. Перед призначенням він працював усі останні п'ять секцій, іншими словами, усе життя. Він знав, що це станеться. З усіма так бувало, але залишалося відчуття, що його раптово заскочили, запопали. Все, що мало статися потім, це те, про що не слід турбуватися зараз. Тому все мало бути залагоджено негайно вже тепер. Там було клопотання про кімнату в гуртожитку Верхнього університету, координація його довготривалого експерименту з паном Оке, щоб новий другокурсник міг приступити і приглядати до завершення, приготування і придбання, котрі найближчими місцями призведуть до того, що вперше у житті Девід з'їде зі свого помешкання від родини. Часи, коли ця думка ще не була такою лячною, просто не могли настати так раптово. Батьки відчували приблизно те саме. Матір продовжувала тихцем рюмсати і посміхатися водночас. Батько висловлював думку, сидячи з ним, поки він заповнював необхідні папери, і оформлював вихідні, аби мати змогу наступного місяця поїхати з Девідом на день відкритих дверей до Салтону, щоб забезпечувати його сендвічами і кавою на сніданок. Девід виконав усе, що запланував. Отримав оцінки, увагу і найкраще з можливих призначення для своєї кваліфікації, а натомість ще менше свободи. Це було так, ніби батьки раптово допетрали, що він тут не назавжди і тепер їх любов перетворилася на поліцейський відділок. Не втечеш. Він не мав змоги вийти на пошуки Лілі чи навіть направити їй запит на з'єднання. Єдиною, хто, здавалося, не відреагував на буремні події, була тітка Бобі, яка просто не відривалася від своєї дивної, те що надокучливої звички дивитися новини і тягати залізо. Через три дні після отримання листа Девід приготувався відбути до нижнього університету для попередньої зустрічі з паном Оке. Батько вирушив з ним. Дрейпер старший тримав голову високо піднятою, виставивши підборіддя уперед, так неначе все, що сталося, його особиста заслуга. Вони разом піднялися сходами до зали нижнього університету. В грудях у Девіда заворушився дискомфорт. Це був його світ, його друзі й вороги, люди, що знали його самого. Батько ж цьому світові не належав. Степан кивнув йому, але не наблизився. Дівчина, яка минулого року позичала в нього статистичне зведення, скривилася на батька, котрого аж розбирало від гордощів. Всі знали, що перебування тут старшого є непорозумінням, і відступали вбік. Вони всі мали власні потайні життя і ніколи не змішували справжнє і підробне. всі так робили. «Пане Оке», – промовив батько, коли вони обігнули одне з місць для сидіння. Наставник з досліджень чемно посміхнувся, ступаючи їм на зустріч. «Пане Дрейпера», – сказав вчений, – «добре, що ви прибули». «Просто хотів впевнитися, що все йде як слід». Тато водив рукою, неначе пестив в повітря. «Розробка – це чудова практика, але й нелегка. Девіду не варто відволікатися». «Звісно, не варто», – відповів пан Оке. Через плече літнього чоловіка Девід помітив гадча. Той стояв з парою другокурсників, посміхаючись і прислуховуючись до дівчини, руки якої літали в повітрі, поки вона щось пояснювала. Лілі з ним не було. Девід відчув, як заколотилося серце. То був приплив епінефрину. Подумки він перескочив на рік назад на лабораторній з фізіології. Епінефрин зв'язувався з альфа-адренергічними центрами, знижуючи інтенсивність вироблення інсуліну, посилюючи глікогеноліс і ліполіс. Звичайний бий чи тікай. Гадж підняв очі і приязно кивнув. Девід вказав підборіддям на чоловічу вбиральню. Вираз обличчя чоловіка змінився, і він хитнув головою. Лише міліметр, але хлопець безпомилково вловив рух. Девід відскривився і знову кивнув в бік вбиральні. «Ти в порядку?» – перепитав батько. «Треба відлити», – відказав син. «Я миттю». Він лишив батька і пана Оке жартувати. Білі кахлі і відеодзеркала чоловічої вбиральні були немов відпочинком від решти світу і втечею. Він стояв біля унітазу, вдаючи, що дзюрить, поки інший студент мив руки і виходив. Увійшов гач. «Що там, друже?» – поцікавився молодик, проте Девід почув у тоні партнера стурбованість. «Бачив, ти сьогодні родину прихопив. Приємно знати, що батька турбують синові справи». «Він просто придурок. Нічого нового, але нам треба зустрітися», – відказав парубок. «Поговорити. Не зараз, але треба». «Тихо-тихо-тихо. Наразі не кращий час». «Завтра вночі», – сказав Девід, на звичному місці. Не можу, інші плани. Тоді сьогодні, просипів хлопець. Його термінал теленькнув і за секунду те саме зробив Гатчів. Місцева новинарня випустила термінове повідомлення. Девід не відводив погляду. Вираз обличчя Гатча змінився зі стурбованого до розлюченого, а потім до чогось подібного на розчарування. Він знезав плечима. Добре, побачимось уночі, Парубче, відказав партнер. Його кривобока посмішка виглядала небезпечною. Девід кивнув і рвонув назад до холу. Він не скаже Гатчеві про повідомлення чи про те, що Лілі в біді. Він просто скаже, що хоче її знайти. Він скаже, що це стосується його практики, бо гач може щось підозрювати. Не відволікатися. Він дістався до батька і пана Оке, дорогою підбираючись і змушуючи себе поводитися звично. У холі було абсолютно тихо. Всі вирячалися на екрани терміналів. Обличчя блякли або червоніли. Навіть батько та наставник вирячалися. У усіх новинах маячило фото задимленого коридора загального користування. Полісмен на чимось схилявся, тримаючи руку на стегні. Заголовок волав. Вибух у Салтоні. «Що сталося?» – поцікавився хлопець. Демонстранти, відказав батько зі зростаючою люттю в голосі, антиземлянські демонстранти. Термінал хлопця теленькнув знову. Заголовок змінився. Вибух в Салтоні, підтверджено троє загиблих.